Поряд клали гострий ніж, позоставляючи приреченому трудний вибір або ж умерти ганебно посеред торговища, або ж відпанахати оту частину тіла. Русські кричали з того берега, обзиваючи Болеслава Бобонюхом і Смердючим Кендюхом, але ото й тільки, бо поляки мали собі все, що треба, а їхні супротивники – Жили вловленою дичиною та рибою, виводженою в бузі. Казали, що навіть сам князь Ярослав з нічев'я і з розпуки сидів з вудкою над Бугом, ждучи не від чого. Ночами палили вогнище, відганяли люту комарву, яка з вдоволеним стогнанням налітала з лісів і боліт. Спекота змінювалася дощем. Тоді хлющилися під злими небесними водами, бо не було ж ніякого прихистку і сховку, тільки для князя напнуто намета, але Ярослав більше намагався бувати серед воїв, прагнув виказати свою доброту, свою ладність і чесність. Та й чого досяг? Болеслав був і сякий і такий, і лихий, і жорстокий, і неправедний а за нього стояло військо тверде, і сусідні владці війшли йому в помогу, а руський князь, покинутий, виявився всіма, вдовольнятися мав своїми чеснотами, своєю мудрістю, що нею переважав усіх імператорів, королів, князів, але мудрість не дала йому ні сил, ні спокою. Велося вже спокон віку, що вирішував усе, Меч Поки польське військо збиралося Намножувалося Нарощувало свою силу Руські непокоїлися Більше і більше Частіше і частіше зривалися До вдаваних спроб подолати був у плав І хоч боялися незвіданих Бестриничкових То там, то там виникала Зненацька сутичка лунав бойовий клич Звучали роги Поляки лінькувато відстрілювалися, та все тягало до себе колоди лісу, готуючи мости. Ярослав поставив у тих місцях досвідчені загони свого війська, щоб перешкодити Болеславові у переправлянні, але ще не міг дорівнятися київський князь в військових хитрощах велимудрому Болеславу, якого боялися навіть варяги. Обдурив польський князь Ярослава, Виманив якось його воїв до ще одної плавби по Бугу у вдаваному натиску на поляків, та й послав навспражки їм на зустріч з першу піших своїх воїнів, а там і кіноту. Буг виявився не таким уже глибоким. Люди й коні легко взяли плавом середину. Руські нападники були перебиті швидко і безжально. Сам Болеслав попровадив прихований загін своєї кінноти з боку, вдарив ще дужче на слабкі Ярославові загони, в той час як найдобірніші стояли без діла там, де мали моститися мости. Трудно розповісти, яка там була різанина. З полеглих здерено луп без жодної перешкоди. Сам Ярослав застуканий з Нінацька мало Никола самого берега відбувався запекло від насланого на нього відділу, пробився з двома новгородцями і молодим київським отроком, але всі були піші, не мали жодного коня. З неймовірними труднощами вибралися з відкритого місця прихисток дерев і там, о щастя, напоткнулися на візок медовар, який прикотив до війська, певно сподіваючись небачених зисків. А попав якраз на побоїщі і тепер не знав, що діяти, метався перед своїми кіньми, хотів їх випрягати, але видно, шкода йому було покидати візок із медами. Медовар тяжко відсапувався, витирав під, що лився йому по щокастому обличчю. Борода в нього була хоч викрути, та не про медовара йшлося, а про князеве життя. Отрок підбіг до коней, потягнув одного за вуздечку, і в цей час прилетіла звідки стріла, чи то чужа, чи наша, вдарила то коня в шию, чорна кров дзюркнула, просто на отрока Кінь ще стояв, не падав, та видно було, що вже йому кінець. Медавар, нарешті збагнувши, що тут пахне зовсім не медом, миттю випріг другого коня, затягнув його глибше поміж дерев, «Став, розглядаючи своїх несподіваних гостей, мабуть, упізнав князя або ж здогадався, що перед ним чоловік непростий, бо тиснюв повіду його, бік сказав захекано. Бери коня!» Ярослав ще багався, кинувся назад у Січу, але звідти не долинули нічого заохотливого. Віддалік прошмигували поодинокі втікачі, за ними гналися вороги розгром і розбиття». Тоді князь, кульгаючи важко, підступив до коня, отрок поміг йому вибратися на нього. Медовар смикнув за повід, побіг попереду, потягнув коня за собою. Недовго ж так пробіжиш», – сказав йому Рослав, «А нічого, ти не дивишся, я товстий, у мене всередині все добре утрамбовано», – хекаючи, відповів йому Медовар. «А як не бігти попереду, побіжу, тримаючись тобі за ногу». За обгодилися, та нема його, сумно сміхнувся князь. Ті троє теж бігли слідом за князем трохи отдаля, щоб на випадок загрози прихистити його відступ. «Хто ти, Юсі, і як зовесься?» – питав тим часом Ярослав у свого богом посланого вибавителя. «Медовар, а звуся Ситник, з дерев'я до Києва от нас далеко – а це, думаю, до князя такий же мед, ох, не можу. А ти справді князь? Князь, сідай до мене. Кінь у тебе добрий, понесей у удвох. Важкий я князю, вельми тельбих у мене камінь. Ситник передав повіддя князеві, прилаштувався збоку, тримався з Ярославі порти, шепотів через силу. Ох, смерть моя, ой боженьку. «Ніколи тобі не забуду, – сказав Ярослав, – боярином тебе зроблю, найближче до себе поставлю. Ох, смерть! – шепотів через силу ситник. Ох, ох!» Не втікали до Києва, бо що там мали робити? Болеслав ішов на стольний град з військом, підступали вже до Києва, здається, і печеніги. Знов накликані клятим святополком – а в Ярослава тільки й було людей, що троє воїв, та медовар з вибавчим конем, та ще нещасні розбитки, втікачі, які збиралися коло посадів на Прип'яті. Так і вирішив князь, чим швидше податися до Новгорода. А вже там зволів Мирщі заготовити собі корабліці, щоб йти ще далі, аж за море, до свого тестя, короля Свейського, просити в нього помочі на відновоювання Києва, де лишилася навіть дочка його Інгігерда, княгиня Ярослава Ірина. Лишилася там і сестра Преслава, на яку вже давно зазіхав розпутний Болеслав, і мачуха, і наймолодша сестра Марія Доброніга. Та що там вони, коли й князь ледве порятувався? Але Коснятин сам поставив до вимолу кораблиці для князя і сам же з новгорожанами вночі порубав їх і мав нахабство прийти до Ярослава з гострою сокирою, заткнутою за пояс, і повідати, що вони не допустять течі Великого князя київського, а ще раз стануть за нього, щоб повернути йому стіл київський. Образа була тяжка. Але Ярослав не мав вибору і мусив стерпіти і промовчати. Новгородці стали негайно збирати нове військо і гроші для найму варягів і дружини, а збирали од мужа по чотири куни, а від старост по 10 гривень, а від бояр по 18 гривень. Знову просили Еймунда з дружиною, бо той недалеко й зайшов, відсіжувався тим часом у Полоську, у племінника Ярославого Бречеслава. Князь пристав на всі умови варягів, і йшлося тепер проголовніше. По першому снігу хотів він ударити в Київ на полка, що його доходили чутки, зустріли кияни, мабуть, остерігаючи печенігів, які обложили місто з розчиненими брамами, а старий Анастас Корсунянин, Вивів усіх попів навстріч новому князеві і відправив урочистий молебень, подарував Болеславові польському найбільшій святощі церкви Богородиці, мощі святого папи Римського Клемента. Болеслав же, забувши про свою шлюбну жінку оду, безсоромно поклав собі на ложе Преславу, захопив у полон княгиню Ірину, що саме була. При надії взяв і сімейство Володимирове. Розповідали, що вдарив польський князь мечем об київські ворота і пощербив меча і хвалився, що буде тепер той меч для всіх польських владців такою самою цінністю, як священий спис германських імператорів або вінець імператорів ромейських. З великими дарами відправив Болеслав Абату Туні до германського імператора Генріха, звелівши у вишуканих висловах подякувати йому за підтримку і запевнити у щирій приязні. Взяття Києва надало польському князеві такої впевненості у своєму могутті, що просто з русського стольного града спорядив він велике посольство до ромейського імператора Василія. Закликаючи візантійців до вірності і приязні, якщо не хочуть вони в його, тобто Болеслава, особі, мати послідовного і незламного ворога, чому свідком і посередником хай виступить між ними сам самогутній Бог, який укаже ласкаво, що йому до вподоби, а земним владикам на користь». Є в чоловікові багато незбагненного для нього самого. Ярослав здавна був привчений до думки, що все таємниче і високе належало Богові, зате людям судився здоровий глузд. Але ось війна, вбивство, брат іде на брата, голод, неправда, підступність, хіба це не поразки здорового глузду. Хіба це якось в'яжеться з ним? Як цьому зарадити, чим перемогти? Де порятунок? Не помагало ніщо, ні молитви, ні благочестиві бесіди, ні книги, ні навіть збадьорливі звістки про успішні готування до нового походу проти святополка. Ярослав ніби здерев'янів тілом і душею. Перед його очим досі стояв той липневий день на бузі, ганем втеча по зеленій луці, безконечні шугання покаліченої ногою бакаї і скіпці, потім хекання ситникове, стогнання його, потім гаряче, спливаючи потом ситникове тіло позаду на коні, гикання конячої селезінки, м'яке чалапкання копит дедалі, Повільніше повільніше очікування погоні, і тоді на коні і на лоді, навіть тут, у Новгороді, теж очікування. Чого? Погоні чи насильство? Але Болеслав, розсівшись у Києві, споряджав послів до всемогутніх імператорів, що йому якийсь там розбиток. Святополк же, коли і мав намір прибрати свого найнебезпечнішого супротивника, то зробить це таємно і зненацько. Кому вірити? Ярослав не вірив тепер навіть Коснятинові. Чому той порубав лодії? Повірив у світника. Чоловік, який народжався на смерть заради князя, не може зрадити. Клав світника спати у передпокої, що вів до княжої ложниці. Звелів, що той супроводжував князя скрізь по Новгороду, і до церкви, і на вимоли, і до плотників, і до зброярів. Сам навчав новоспеченого боярина, який ще і маєтностями не володів, жили сподіваннями на переможне повернення до Києва. Володіти мечем і списом, заповів тому осягнути ще і грамоту, бо на княжій службі чоловік повинен усього вміти, Поїхав із до дозаснований ним ще за князюванням в Новгороді навчальні, де кільканадцятеро дітей боярських купецьких, сидячи на дерев'яних лавах, відряпували на шматочках берести костяними писалами незграбні буквиці і повторювали слідом за худим чорноризцем перші життєві істини. Курка розгрібає сміття, і вибирає з нього зерно. Кіт очищає дім від мишей, кінь, який має гриву, возить нас, стиснута рука називається кулаком, розігнута рука називається долонею. Чоловік буває спершу немовлям, дитиною, потім отроком, юнаком, дорослим мужем, потім старим. Ситник аж не стямився від й бурення, почувши очі дитячі виспівування. «І хто ж годує того попа?» – спитав Ярослава. «Невже ти, князю?» «Ще й окрему плату видаємо за навчительство». Поважно відмовив князь. «Та що ж то за наука? Хто цього не знає? Кій ловить мишей? А спробуй на ти сказати щось так складно». Сміхнувся Ярослав. Ну, ситник затнувся. Ну, що тобі сказати, князю? А ось так, як діти, скажімо, вогонь світить, палить, перетворює на попіл усе, що в нього покладуть. Ситник наморщив лоба, пітнів густо й щедро, але не міг здобутися на жодне слово. Дивно, пробурмотів. Наче вітром вивіло все з голови. Наслономовить на мене, то не піт, а волху видно. Мене відразу підозр на нього. А що скажеш про князя Коснятина? Який він князь? Ти князь. А більше нікого не може бути. То він і випихає тебе мерщі до Києва, щоб самому тут застатися» а ти не вір йому, княже, нікому не вір. Ось дивися на мене, я ніколи нікому треба завжди мати вірних людей, сказав Ярослав. А сам подумав, де ж вони, твої вірні? Чи, може, коснятин, який зганьбив тебе вночі рубаючи своїми новгородцями лодії? Ось три літа минуло, як вирушив ти на здобуття київського столу а нікого коло тебе не залишилося. Одні вбиті, другі згинули безслідно десь, треті зрадили, втекли, відступилися. От тоді нарешті відважився згадати для себе минуле. Спробував ожити душею, взяв для охорони невеличку дружину, з варягів взяв ситника і, прикриваючись відмовкою, що бажає трохи одітхнути на ловах, подався за ліси до Шуйці. Що там з нею? Яка вона стала? І не впізнав двору на задальній. Новий дубовий гострокіл охоплював тепер у десятеро більшу дільницю лісу, оточував стару садибу. На новому дворіщі виросли якісь будівлі. Недокінчена тоді церква вже давно видно була добудована а далі від неї стояла церква ще одна велика простора. Чи це все шуйця? Ситник загрюкав у дерев'яну браму з дубових колод, збоку причинилося віконечко, визирнуло як колись жіноче обличчя, мовчки глянуло на їстів сховалося, немовлячи і слова, ситник вилаявся. Стара дурепа, не бачиш, князь? Їм не відчиняли довго-довго. Вже Ярослав подумав, що повторювся те саме, що й три літа тому, коли шуйця ображено видно з його зашлюбини із Гігердою, не пустило до себе. І він так і поїхав, не побачивши її. Поїхав на звитягу й славу, а може і на смерть і ганьбу, але їй було однаково. Всім однаково, нікому немає діла до нього. Князівство – «Осамотнює людину безмірно. Оточують тебе тільки вороги. Чим більше у тебе звиття, тим більше ворогів. Чим вище станеш, тим більше зазрість оточує тебе. Може, зазріщі вбивають великих людей навіть частіше, ніж війни?» Вже хотів сказати Ситникові. «Ох, правду мовив, нікому не слід вірити, але знову чинилися віконце». Визрнула те саме байдуже обличчя, сказала тьмяно, «Князі можна, а більш нікому!» І загремотіли засови. «Цю дурна бабу!» гукнув ситник. «Так ото я і відпустив би князя самого!» «Поїдеш зі мною!» зволів йому князь, а варягам сказав розташуватися попід деревами. Ворота відчинили дві досить молоді жінки, але обидві... Чернечим убранні. Це що? здивувався князь. Хто ви, обитель Божа? сказала та, що смяним голосом. Тю, засміявся ситник. Баби вже в попи полізли, та ще й молоденькі. Він нахилився, щоб ущепнути поближчю за щоку, але черниця повогом відтрутила його руку. Монастир? Ярослав роздивлявся навкруги. «Городи, латочка, озимини, якісь з постаті в чорному вештаються коло хлібів і корівників, грибуться кури коло купи гною. От тобі маєш, курка розгрібає сміття і вибирає з нього зерно. «Як же зветься монастир?» – спитав. «Шуйський». То вже було трохи легше. Ще одна витівка баламутної Шуйці. Хай буде. Перша жіноча обитель на Русі, під княжою рукою, хай. То ведіть мене до Шуїці, наказав цілком упевнено. Ігуменя Марія на молитві, мав у відповідь Що? Шуйця Ігуменя? Марія? Черниця мовчки пішла поперед князя, друга зачиняла браму. Ситненька кому Ярослав нічого не казав, куди їдуть і до кого, з цікавістю зирав довкола бурмотів. «Ну ж бо, бабота, о, вже ж і вони!» Князь полишив його на дворі більшим, сам поїхав до малої церкви, ставленої ще за нього, доїхав до самої паперті, там зліз коня, прив'язав його до берези, Покульга обережно посхідця, намагаючись не дуже виказувати свою покаліченість. Церква гола зсередини, жодної ікони, жодного малювання тільки, три свічки горять у глибині, а перед ними темна постать на колінах, незрушима, закам'яніла. Ярослав тихо підійшов, став на коліна поряд з постатью, оцінив себе широким хрестом, тоді лише глянув на сусідку, і вона не втрималася, глянула на нього. І він і впізнав, і не впізнав свою давню шуйцю. Логочестя задомовилася в її очах і устах. Вся закрита була чорним, тільки бліла ніжно щока, обернула до князя, і линув одний той самий запах, що й тоді в лісі свіжий, пронизливий запах молодості. Шуйцю, прошепотів Ярослав, мов боявся сполохати богів і їхніх анголів. «Шуйцю!» «Чого приїхав?» Так само тихо спитала вона. «До тебе! Пізно!» «Ніколи не пізно до тебе!» «Обреклася я святому богові, а я?» «Покинув мене, забув, ніколи не забував!» «Тепер пізно! Шуйцю!» «Тепер я Марія!» Марія Шуйцю, не гніви Бога. То помолімося та підемо звідси. Куди? До тебе. Там тепер сестри. Ну то в ліси, а там гріх. Я нещасний, сказав він жалібно. Знаю, молись. Ти ж не вірила моєму Богові. А кому вірити? Нема вибору. Вона стала не тільки твердою, а й мудрою за ці роки а може і тоді була такою, коли не хотіли міняти своєї волі, коли рвалася і до нього, і від нього водночас, коли пускала і не пускала до себе, то заставиш мене, прошепотів гаряче, молись. Він подумав, що прийшла сюди з Києва умільців для здоблення церкви, щоб заграла тут усе барвами такими, як сяли в нього перед очима, коли побачив шуйцю. Прийшли, якщо дійде до Києва, а дорога ж далека і тяжка. Як тяжко чоловікові на світі, лише кохана жінка може іноді полегшити йому ношу. Шуйцю, несамовито, прошепотів він, я поцілую тебе замість ікони, як Богородицю. І не дав їй заперечити, швидко похилився на неї, Доторкнувся губами до щоки ніжної в пахощах молодості. Лишився в монастирі на ніч. Вранці Марія Шуйця випроводила його і сур заказала відвідин обителі, поки і сидітиме в Новгороді. «Прийду до тебе з самого Києва», – Палко пообіцяв Ярослав. Нащо балакати пусте», – сказала вона, – «болісно». Бо вже знала зрадливу натуру князя, знала, що забуде її, як тільки сяде знов на київському столі і обступлять його високі державні тороботи. «Приїду!» – князь перехрестився. «Ось побачиш!» «Бог усе бачить!» – шуйся ставала неприступною і гуменою Марією. Поблагословила князя і його спітнілого боярина – який, здається, так і не оговтався у цьому бабському царстві. Не стала ждати, поки вони вийдуть. За першу загорожу навіть пішла до своїх покоїв. «Тверда жена!» – зітхнув ситник. «Пробував я тут щось вивідати, ніхто нічого». «Хто тебе просив вивідництвувати? гримнув на нього Ярослав. «Звичку вже заходить!» – сюрбнув ніздрями, прохолодного лісового повітря Ситник. Для обезпеки мого, князя, світлого старається. «Меди сити ти розучишся. Що меди? Буде князь, будуть і пива, і меди. А не буде, то й нащо воно все?» «Люблю тебе, Ситнику», – розчулено на мову Ярослав. «Не зустрічавши таких людей, хоч і бачив істяких». Ситник вдоволено мовчав. Рясно піхтів, зітхав. Здавалося йому, що у череві в нього щось аж погикує, мов селезінка в коня наповнюв скаку. Ох, розпочав біг добрий, розгін взяв тільки. Не будь, спотикливий, ситнику, тільки не будь. З настання морозів повів Ярослав зібране військо, прийнято на службу варязьку дружину Аймендову на Київ. Без перешкод дійшов до самого стольного города, вітали його повсюду так само, як тоді, коли йшов на стіл уперше. Святополк, видно, попри всі метання і хитрування, не знайшов собі підпори в киян, дощенту тестим його болеславом, лякаючись гніву горожан і Ярославої помсти, уночі покинувши свою жінку Регелінду і все майно, в у степій подався знову. Котрий раз до печенігів, до цих дивних степових людей, які не пам'ятали ні кривд, завданих їм святополком і Болеславом, ні підступів, ні обманів, і знову ще раз прийняли окаянного князя. А потім улітку ще раз пішли за його намовою на Київ, вибравши той путь, що радив він перед смертю князя Володимира. І Ярослав зустрів їх на Альті, де ждав колись їхніх орд молодий Борис. І була страшна битва трьома наворотами. Але не буде тут мови про битву, а тільки про її владу над людськими душами. Печеніги не витримали, розбіглися по степах, а Святополк, зібравши з недобитків всяку таку дружиненьку, вдарився в західні землі. Слушно розмірковуючи, що допоки стоїть Київ, за нього можна змагатися, бо ж Київ вартий і змагання в тей самому смерті навіть. У Києві в княжих палатах сиділа святополкова жена Регелінда, братова і ворогиня водночас. Ярослав ще не бачив ніколи, уявляв чомусь злою і ненависною, а вийшло – помилився. Регелінда, ще зовсім юна, висока, міцна, батьківської, мабуть, породи, війшла до гридниці, де ждав її князь, сміялася з усього, свого мужа, що бігає мов заєць, з себе самої, з батька свого, який намагається в хитрощах перевершити весь світ, навіть з Ярослава за його хмурість і тугу в очах. «Сумний, бо моя жена родина в руках у твого отця в полоні», сказав Ярослав. «Ви мені їх за мене», – засміялася Регелінда. «Ти ж одна, а їх он скільки? Бо я їх також завів у Польщу князь Болеслав. Ну то хоч жану свою за мене». Потім справді прислав Болеслав свого епіскопа жаданням розміняти на бузі доньку, на князя Ярославу, і затято відстоював святий отець волю свого володаря, домаючи ще і до викупу за княгиню, бо та вже була не сама, а з набутком. Народилася на початку цього року. Мав торгуватися князь і за жану, і за сина, якого не бачив, і не знав навіть про його народини. Чи хоч хрещений, але ж без отця так можна, покликав світника, сказав збиратися в дорогу. А торгування тривало й далі. Вигнав Господь з храму свого торжників, то вони, виходять, засіли на князівських столах, чи що? Прийшов Еймунд, став намовляти Ярослава, щоб спорядив його з відданими людьми в погоню за святополком. «Однаково, князю, поки живий твій брат, не матимеш спокою», – відвертаючи свої розбігані очистка, мовив варяг. «Не зови його братом, брата-вбивця!» «А хто вбиває, той і сам годин смерті, не стану вбивцею!» «На це є люди!» – посміхнувся Еймунд. «Княже діло платити!» «Іди геть!» – хмуро сказав Ярослав. «Очі мої тебе не бачили!» Еймунд сховав посмішку в бороді, вийшов з княжих сіней, а вночі взяв з собою десятеро кінних варягів та ще коня в запас, вирушив з Києва на захід. Світник найбільше боявся, щоб його не обдурили. Підсунуть якусь бабу, назвавши княгиною, а як розбереш, коли з родини бачиш Ірину Ярославою. А це ж цей Болеслав, у нього, сподіваюся, всього, тому давно митикував Боярин, кого взяти з собою, і надумався запросити призвутера Верестовської церкви Ларивона. Чоловік бувалий, набожний, княжи сімейство знає вельми добре. Покластися на нього можна хоч у всьому світі, взагалі кажучи, важко покладатися на будь-кого. До Богу з того боку під'їхали першими польські посланці з руською княгинею. Ситник не квапився, бо могли ще і не приїхати, а він би стояв над річкою, мов останній дурень. Так само не поспішав він із своїм посланцем і токи діждався їхнього повноважного на перемови. Встановлено було, що з кожного боку попередньо мають упевнитися, чи то справді княгиня Ірина, а чи тут донька Болиславова. Коли це зроблено, і призвутер Ларивон повернувся з того берега і, кладучи хрест на себе, присягнувся перед ситником, що підміни немає, боярин далі став морочити голову супротивним посланцям, домагаючись, щоб розмін відбувся на середині річки в той спосіб, що два човни з високими княгинями зблизяться, гребці притримують човни вкупі, а княгині перейдуть кожна до своїх, по змозі водночас, хоч бажано, щоб княгиня Ірина перейшла першою». Бо ж вона з дитям, то й земля руська більше за польську. І сказано ж, хто покорюється перед вищим, той побільшує свою хвалу. І добротою проміниться його лице. Все це розповідав згодом Ситник самому князеві Ярославу. І лице його промінилося не так добротою, як прозорими краплинами поту вдоволення і пихи за добре виконане веління. Хотіли вони мене обдурити, та не вийшло. Болеслав, однак, обдурив неситника, що було б занадто доб'язковим для такого великого і славного чоловіка. Він обдурив навіть історію. Від своєї третьої жінки Емнільди мав від синів мішка, який згодом успадкував престол. На жаль, нічого більше, бо не прозвали його Великим, як Болеслава, а гнусним. І Оттона. А також двох доньок, одна з яких народилася зі значними тілесними вадами і, власне, лишалася в удовічному дівуванні, аби не мала високого походження. Друга ж була Ргелінда. Першу доньку Болеслав видав за німецького маркграфа Германа володіння якого граничили із польськими землями, якому, отже, доводилося запобігати перед таким могутнім владцем, як Болеслав. В свою чергу Герман завжди ставав за свого тестя перед германським імператором, хоч і докаряв іноді Болеславі за його калікувату донечку. Але польський князь добре віддав, що розділив своїх дочок саме так, як треба, гіршу за графа, Бо шо таке маленький граф поміж двома землями, а ліпшу для князя Київського, який перевищує всіх і славою, і багатством, і потужністю. Та коли святополком нічого не вийшло, і Регелінда повернулася до батька із порожніми руками, хитрий Болеслав запропонував графові Герману відправити свою калічку в монастир, а пошлюбити її сестру. Це влаштовувало всіх, крім тої, що мала йти в монастир. Але вона до уваги не бралася. Регелінда ж стала графинею, і коли пізніше на Намбурзі споруджувано собор, то на порталі висічено поряд із постаттю графа Германа також постать Регелінди. Граф Герман стоїть задумливий і трохи сумний. Регелінда й у камені, Позосталася сама собою, жіночим недбальством притримує на собі шати і сміється лукаво і заохотливо. Так її і прозвано, розсміяна полячка. Болеслав же розпустив чутку, що мав дочок аж трьох, що Регелінда це друга, але ж третя була за святополком. Ніхто не міг розібратися куркістій польсько владці. Навіть єпіскоп із Мезербурга Тітмар, який став учасником походу на Київ і однотовував кожний вичин Болеславів, а перед тим описав життя польського князя, почавши, здається, ще до пострижин, і той нічого не міг збагнути заплутаності таємничого родинного життя Болеслава і не наважився подати імен дочок. Яснорічний ситник, ні сам Ярослав не могли цього знати, бо й звідки. А там, погодя пізньою нічю, прискакали до Києва варяги з Еймундом, і той пішов просто до княжих покоїв, попросився до Ярослава, відірвав його від читання священної книги грецької, поклав до ніг князевих так, щоб падало світлові свічки щось темне, кругле. «Страшне! Чи впізнаєш князю?» Ярослав здригнувся. На нього дивилися мертві, окаянні очі святополкові. «Великий подвиг хоробрості», – звершили ми, – гордо мовив Еймунд. «Звелиш поховати брата з почестями?» «Подбай сам, а я молитимусь», – відповів Ярослав і відвернувся. Еймунд міг би похвалитися, то була найбияка виправа. Доспіло до табору Святополкового аж коло Карпат. В старому дубовому лісі прозорому і збадьорливому розкішний чотири пілковий намет князів з високим Святополковим стягом у горі на білому полі два схрещені золоті списи стояв під розложистим дубом. Такі дуби посвячувалися колись богам, а цьому Еймод посвятив смерті. Його люди, перебрані в таку саму одіж, як і святополкового супроводу, не ховаючись, нагнули дубове гілля над князем наметом, прив'язали міцною вирьовкою верх намету і стяг, мови для покрепи від бурі або вихору, коли ввечері князь став Трапезнувати. Аймун передявся жебраком, начепив цапину бороду, обійшов табір, просячи милостиню і дивлячись дещо. А вночі, коли всі поснули, Аймун з двома варягами підкралися до намету, перерубали вірьовку, дерево розпростало свої віти, підсмикнуло весь намет одразу вгору. Свічі всередині погасли, варяги кинулися в пічму, просто до княжого ложа стали наносити удари на осліп, але влучно і безжально, потім з головою вбитого кинулися до втечі. Все це міг би розповісти Еймун князеві, але нащо? Скальди складають про це сагу і співатимуть її довго і повсюди, і прославиться Еймун ще більше, ніж досі. Від князя ж йому потрібне золото і він його матиме. Дивно лаштоване княже вухо воно чує тільки те, що хочеться чути князеві. Вже й до цього серед люду йшов поголос про невинно вбитих юних князів Бориса і Гліба, але тільки тепер, по смерті свого найзагрозливішого суперника Святополка, стало відомо Ярославу про чудеса у Вишгороді, де був похований Борис, і про знайдення тіла Глібового на ріці Смядені. Опалило вогнем, палючим ногу Варягові, коли той наступив на могилу князя Бориса. Ще одному Варягові покорчило руки, бо хотів обіпертися об хрест на Борисовій могилі, Потім з нічого спалахнув верх вишгородської церкви святого Василія, і церква згоріла дощенту, але все й майно уціліло не Тільки ж Глібове, що лежало чотири роки непоховане, кинуте на розтерзання воронню збереглося нетлінно і вночі над ним являвся стовп вогненний, моби свіча палаюча, і спів англійський чувся всім, хто його ішов мимо, і пастухам, і ловчим людям. Звичайно ж, убивце братів був Святополк, оцей окаянний князь, що заради власного добра готовий був запродати рідну землю чужинцям. Однак чудесні знаки з могил невинно замордованих князів уперто пов'язувалися з варягами. Відомо ж було всім, що варяги крутилися тільки в службі Ярославові, тому і намірився він одіслати всі їхні дружини з Києва, а потім прикликав призвутера Ларевона, який замінював поки що єпіскопа, бо Анастас Корсунянин утік з Волеславом до Польщі. Та вже там і помер от глибоких старощів і повідав про братів своїх мучеників. Перенесено було з смядині тіло Глібове і поховане коло Бориса. Потім Ларевон зібрав увесь клір київський і всіх попів, хресним ходом повів їх на Вижгород. Ярослав вже йшов з ними, відмовився від коня, всю цю далеко і важку поч витерпів, попри свою скалічну ногу, і після молебня над невинно обієнними заклав князь дубову кліть на місці згорілої церкви святого Василія з тим, щоб спорудити тут храм на честь Бориса і Гліба. І в Києві все відбудовувалося після пожогу, який лютував тут при Болеславі і Святополку. Не встигав Одновлювати церкву Ярослав, палав Київ під час нападу печенігів, тільки встигли трохи поправити церкви, як знов прийшов Болислав, знов напустив печенігів на стольний город, поплюндрував церкву Богородиці Кам'яну, погоріли всі дерев'яні храми, поруйновано церкви і тереми навіть, Тепер Ярослав звелів лагодити без поквопу, бо вже впевнений був у довговічності свого князювання. Сам же намірився піти з женою до Новгорода, щоб там у соборі святої Софії хрестити свого первінця, назвати його на честь отця свого Володимиром і проголосити майбутнім князем новгородським. Бо рід Ярослав мав тепер укорінятися по всіх русських землях. Добре віда Вірослав, якого завдасть удару Коснятинові. Але що мав діяти? Тяжкі літа незміреної боротьби навчили його не нехтувати спадщинною мудрістю. Дедалі частіше згадував князя Володимира, розумів, треба робити все, як було, нічого не порушувати, бо тоді завалиться все, держава тримається усталеним ладом, «Роздавав князь Володимир землі своїм синам, роздавай і ти. Чужого не допускай. Сьогодні він порубає твої лоді, як тоді коснятин, а завтра наміриться зрубати і твою голову». Княгині сподобався намір Ярославів. Вона приїхала від Болеслава зовсім невпізнанної, м'яка, лагідна, добра, закохана в князя. Ти повинна родити мені дітей щороку, зраділо сказав Ярослав. Тобі це личить, від цього ти станеш мов би, святою. Однак не всі руські городи синів не народиш, засміялася Ірина. Надто багато тебе городів. Будеш ще більше, гордо пообіцяв Ярослав. Заваряю, у них виникла сутичка. Ірина намагалася лишити у служенні бодай невелику дружину. Ярослав напосівся відіслати геть усіх. «Треба буде, прикличемо», – сказав твердо. Тоді княгиня виставила свою вимогу. Мовчала з часу приїзду до Києва, але тепер нарешті не стерпіла. «Якщо ж так, – сказала з холодністю, знайомою Ярославі з перших днів їхніх новгородських, – тоді вислухай і мене». Мов. Ярослав гадав, що йдеться про якусь жіночу забаганку, і вже готовий був виконати відразу, але почув зовсім несподіване. «Не хочу більше бачити твого боярина на княжній дворі». «Якого боярина?» – здивувався князь. «Цього мокрого, що завжди гидко пітніє. Ситника? Не знаю, як зветься, і не хочу відати. То чим він тобі, страшний чоловік?» Він врятував мені життя, сказав князь. Не хочу, щоб він був тут. Але ж це єдиний вірний мені чоловік. Тебе є жена. Не можу волити твою волю, твердо мовив Ярослав. Ти жена моя кохана, але справи державні стоять над усе. Не ми покеровуємо справами, а вони нами. Але обіцяю тобі, що не побачиш ти більше бояріна ситника перед свої очі. То вже ліпше, зіснула Ірина. Чого не бачиш, це для тебе не існує. Вона не змінила холодного свого тону, і Ярослав уперше, здається, збагнув, якою жорстокою може бути жінка, а ще подумав, що може і ліпше навчитися жорстокості від жінки. Уночі довго не спав, читав, ходив по горниці, потім зволів покликати ситника. Той прийшов сонний, закучманий, Чухав собі груди під сорочку і дивувався. Що сталося, князю, невже проспав. Нічого не сталося, від сьогодні знай. Приходитимеш до мене тільки вночі в, в справи, щоб тебе в княжому дворі ніхто не бачив денного світла. Збагнув, Так, князю, іди спи. Який же тепер сон, тривога не дасть спати, щось, певно, скоїлося, а тільки ти не кажеш рабові своєму, князю. Сказано ж, нічого. Умовитися з тобою хотів. Йдемо в Новгород. Ти що був коло мене, і щоб тебе не було. Як дух святий, збагну? Ага, так. Іди. Ситник нахилився, поцілував князеві руку. Війну не Ярослав гарячим духом спітнілого тіла. Ярослав стерпів. Все маєш терпіти в ім'я справ державних. Не ти ними, а вони Тобою. А потім ся свічі в новгородському храмі Софії, Сизо, возносився дим, скадив над Ярославом, над його жоною і над сином Первенцем Володимиром, новим князем Новгородським. Гриміло речисті слова, одягненого у золоті ризи Лавривона. Хай продовжить Бог твоє життя розширить межі твої влади, прирече на безчесті погибель твоїх недругів, хай буде мир твоєму владичеству, і сонце спокою хай осіває під владні тобі землі, і хай будуть понищені всі твої вороги, і хай, дарує тобі не оберимо сил рука Всевишнього, бо ти возлюбив істинне ім'я Його і підняв руку на Його ворогів». «Чи ж я тобі ворог князю?» – допитувався коснятин глибокою ніччю, коли вже скінчено пірування і величання новонародженого князя Новгородського Володимира. Сирів наведу, постарів одразу, зійшла з нього відразу брода, пропало младецтво. «Хіба ж не я першою тобі підпорою був у всьому, першою допомогою. Ярослав мовчав, утомився за день, знав, що доведеться порозумітися з коснятином, знав, що доведеться бути навіть жорстоким, але що ж, бути володарем м'яким, річ шкідлива. Переконався в цьому вже не раз не двічі. Суворий будь твердий, непоступливий, як його батько князь Володимир, як он польський князь Болеслав. І тоді досягнеш великого, і народ забуде про твою суворість, і про жорстокість не згадає, а возвеличить тебе за високі діла. «Родичі ми, – нагадав Коснятин, – маємо триматися один одного». «Не стояли наші колиски під одною покрівлею, – сказав похмурий Рослав. А триматися мушу держави, її веління виконую». Поза неї нема для мене нічого вищого. Перший син – перший князь. Так велося від батька і діда. Такий закон. Хіба ж мало земель? Коснятин ще мав надію вмовити Ярослава. Однаково син малий, немовля. Не князювати йому до 16-ти літ. Хтось же має сидіти у Новгороді. Всі городи вільні, маєш тільки братів Стислава. Але ж той далеко, та суди слава, а це сидить тихо у своєму скові. Новгородська земля після Києва найперша. Отець мій саджав тут синів своїх. Не відступлюся теж від цього. Забув ти, князю, про все зловісно мовив коснятин. Забув, як віддавав тобі Новгород не тільки добра свої, але й честь, підтримуючи твою синівську Продержзість і злочинну непокірливість Супроти отця твого Твоя намова була Спокійно нагадав Ярослав Але коснятий не, не слухав Тіпалися йому губи, як би міг Потягнув би князя мечем певно Все в ньому двого Все плевло перед очима Металися сюди і туди в огні свічок Не було в них звичайної злотистості Була темна Кривавість, чорна задимленість, Мов би палилися на тому вогні Всі надії коснятинові. «Забув ти князів!» Піднімаючи голос, Уже гримів коснятин. «Як не спав він ночей, Як годив тобі, Підложниць твоїх панькав, Землі їм віддавав Ногорецькі споконвічні!» «Не бреши про підложниць!» Підвищив і собі голос Ярослав. Була одна дівчина чесна й чиста, Богові тепер служить нащо брешеш? Забув князів про те, як побив варягів і ногориців, щоб покрити злочин тяжкий, братовбивство, а люди ж однаково довідаються. Про що мовиш? Ярослав підійшов до коснятина. Кульгав дужче, ніж завжди, хилився мало не до землі. В зловісній погрозливості говорив тихо майже пошипки. «Про яке братовбивство?» «Гліба вбив хто?» – хрипко спитав коснятин, трохи лякаючись своєї відвертості, але вже не маючи куди відступати. «Може, не знав? Не догадувався, куди бігали твої варяги? Твої найближчі охоронці? Які варяги?» Ось воно нарешті. Захоплювався колись цим красеним, цим чоловіком, який усе вмів і все весело. Потім прийшов перший переляк після тої ночі, коли він порубав лоді на Волхові. Але то, що був ляк, неусвідомлений, тоді князь тільки насторожився, перша тінь промайнула між ним і коснятином. І виходить немарно. Страшний це чоловік, «Що кажеш?» Тепер Ярослав уже дихав просто у бороду коснятину. Якби не князівське достоинство, може б учепився йому в горло, щоб не дати видобутися з нього більше і слову. Але водночас і хотів почути все до кінця, випити гірку чашу до дна, бо ж однаково нікуди не подінешся. Справи зроблені, вже зроблені». Глібо вбили твої варяги, а ти не перешкоджав, гукнув Костянтин. Тихо, засичав Ярослав, що варнякаєш? П'яний біс у тебе вселився, що мелиш, що відаєш, на кого намовляєш? На тебе, з ненавистю промовив Костянтин. Не відає нічого вперше від тебе, а й відати не треба. Догадувався ж однаково. Справді, вірним видавалося, щоб Святополк устиг наслати убийців на Гліба аж під Смоленськ. Але хто? Хто ж тоді думав про це? Святополк убив Бориса, всі про це знають. Убив Святослава Чернігівського. А хто підняв руку на одного та другого брата? Той міг підняти і на всіх. Де Борис, там і Гліб. Все покрила загибель святополка окаянного. Це ти його вбив. Сумнівів у Ярослава тепер не було. Убив брата мого, щоб зв'язати мене навіки і заплямувати. А хоч би і так. Зловтішно відітхнув коснятин. Князівському слову вірити не можна, слід забезпечитися. Повіриш моєму слову, Думаючи на чимось, здавалося зовсім іншим повільно промовив Ярослав. Ще повіриш? Погрожуєш? Прикличеш свою гриць? Звелиш мене вхопити? Коснятин розпростався, ставав самим собою, сірізі сходила йому з лиця й шиї. Повіриш! Повторив Ярослав і відвернувся від коснятина. Іди геть! Не велію бачити тебе тут. Коснятин не став ждати перепросин. І так наговорив більше, ніж треба. Не стримався, але знав. Раз князь не покликав сторожі, треба чим дужче зникати звідти. Поза княжим двором небезпека зникне. Там великий Новгород, там усе в його Коснятиневих руках. Ще видно буде, ще побачимо. Позадки висунулися нечутно з горниці, проскочив притьмом просторі сіни, задріботів по сходах униз, ступаючи на носки, щоб менше робити шелесту в нічнім теремі. А Ярослав лясно спрокола долоні. З внутрішніх покоїв. Виговилася голова Ситникова. «Подбай, щоб не вийшов посадник за ворота», – спокійно мовив князь. «Ага, так», – зраділо сказав Ситник, потираючи руки. «Чого ж стоїш? Робиш велять". «А вже!» – весело глянув на нього боярин. «Як то? Хто дозволив?» Здогадався сам. Підслуховував?» Само почулося. То все знаєш?» Ситник дивився на князя ясними, сувачими очима. Тоді так. Троє людей на всій землі знають я, ти і Коснятин. Коснятина вже не випустимо, якщо довідається ще бодай один чоловік, з тебе голова полетить з багну. Ситник дивився, не моргаючи. Куди дінемо, посадника, спитав князь. А в поруб? Веселомовий ситник, на порубах я знаюся вельми добре, що в своїй господі Медоварський мав. В Новгороді в порубі його не вдержиш, знають усі. Знюхався тут з можними маятності його довкола. Заберемо до Києва. Наш ворог під боком. Так у порубі ж не хочуть такого. Перепровадь його в землю Ростовську. «Там є вірні мені люди», а до поробу приставити змері або чуді, щоб ніхто не збагнув мови в'язненої, щоб слова його летіли надарма. Мудро придумав князю, а відправ його ще сьогодні вночі».